і відзначаються поверховістю суджень, але вони не стають убивцями. Один за одним показання давали вчителі. Але люди, які найбільше мали знати про підсудних, нічого не пояснили суду. Та не будемо їх надто і звинувачувати. Школа 204 була школою-гігантом, понад три тисячі учнів, десять паралельних класів. «Я ледве знав усіх вчителів в обличчя», – сказав на слідстві директор 204 ї школи Микола Степанович Тищенко. Як же я міг знати кожного учня? Заради справедливості зауважимо, що у 204-й Микола Степанович працює недавно. Серед трьох тисяч нормальних учнів і зрештою нормальних шиба голів до пори часу нічим не вирізнялись двоє здатні навчинок, над яким споконвіку віку тяжіє прокляття. Можливо, коли б неслушна нагода вони того дня і не стали б вбивцями, можливо, не стали б ніколи. Але можна вважати незаперечним, що кожен з них на виході з десятого не мав уже ніяких внутрішніх запобіжників, котрі могли б при небезпечній напрузі вимкнути все коло. Ніж у руках Градова і справді опинився випадково, але не випадково він заніс його над Ковальчуком. Такою була логіка внутрішнього розвитку його особистості. Так, їх не знали батьки, не знали вчителі, директор 204-ї, але вони і самі не помічали в собі тієї руйнівної роботи, яка здійснює в них суцільний нігілізм, що нічим не врівноважувався. Блискучу обвинувальну промову виголосив на суді прокурор Дмитро Дмитрович Папенко. Ми сумуємо з приводу кожної природної смерті, сказав він. Люди, на превеликий жаль гинуть у катастрофах, війнах, але щоб у мирний час одна людина загинула від руки іншої, це вже відмовляється сприйняти людський розум. То більш, коли йдеться про випадок, що став предметом нинішнього судового розсліду. Злочин Градова й Фоменко кваліфіковано попереднім слідством. І кваліфіковано безумовно правильно, як убивство з користі. Тому що внаслідок убивства злочинці привласнили майно Ковальчуків. Але вивчення цієї кримінальної справи показує, що вона викликає багато гострих запитань, які далеко виходять за межі звичайного судочинства. «Як могло статися те, що сталося?» – запитує прокурор. Звичний досвід на це відповіді не дає. Вправді, як? Ні Градов, ні Фоменко не були кримінальниками, тобто людьми, для яких злочин не випадок, а спосіб життя. Градов і Фоменко до пори до часу були, як всі. Але відразу ж, після випускного вечора, з атестатами про середнього світу в кишенях, вони вже втратили найдорожче людське право, право вибору, право, яке надає лише воля. Віднині Кожен їх крок буде суворо регламентовано. Їм бути багато років за колючим дротом із солдатами на сторожових вишках по периметру колонії. Проголошується вирок. Десять років позбавлення волі. Крики з залу. Розстріляти не можна. Десять років максимальний строк, який застосовують до неповнолітніх. Знижка на соціальну незрілість. Надія, що відбувши покарання, повернуться до нормального життя. А що до минулого мають судити самі себе найвищим судом. Судом совісті. Десять років. Стільки, скільки відсиділи за партою. У сімнадцять починати життя з нуля. У сімнадцять не радіти кожному прожитому дню, а похворо закреслювати дату в календарику. Три тисячі п'ятдесят днів. Увіти в камеру ще дитиною, а повернутися дорослим. Чи зрозуміють щось, чи не озвіряють ще більше. Залежить від них самих. Людина зникає о півдні, між поверхами. Про те, що в ліфті зникла людина, карному розшуку стало відомо наступного дня. Спочатку в це не повірили. Може, з ліфта вона все ж таки вийшла, і слід її загубився потім? Ні, запевняли свідки, вийшла в кабіну і зникла десь між сьомим і першим поверхами. Нічого подібного не змогли пригадати навіть бувалі оперативники. Будь-який розшук починається із складання протоколу, у якому найдетальніше описується місце події. Однак в даному випадку невідомо було, що ж слід описувати, Кабіну ліфта, коли перед тим, хто зник, а це був професор Буренко, розсунулись стовки ліфтових дверей, кабіна була порожня. Це засвідчила дочка професора Наталка, яка стояла на сходовому майданчику сьомого поверху. На першому ж поверсі чекав водій Габрілян. У свою чергу він засвідчив, що у цей проміжок часу з кабіни ніхто не виходив. Отже... З буренком щось трапилося поза кабіною. Де ж воно, це кляте місце події? У шахті, на горищі, у під'їзді?